Falënderimet më, më, më të mëdha dhe më të plota janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falënderojmë për këtë fjalë, udhëzim kërkojmë salavatat për shëndetit më të mirë pejgamberin e fundit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Me shoktë të tisnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi çdo musliman i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar të pranishëm, do të ndajmë disa minuta para hutbos së jumës. Ço's fletojm diçka nga libri i Allahut, nga fjalët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe komentet dhe shpjegimet, studimet e dijetarëve të, të muslimanëve në mënyrë që të ngriasim vedijen ton mbi pikat dhe detyrat saq na ka obliguar O Zoti Jonë te Bareke O Teala. Në ligjëratën e javës së kaluar, folëm për cakun dhe qëlimin e sakt të veprimtarisë muslimanit. Pra, filuam nga mbështetja në Zotin Gjellit Gjellalu hu, pasta i thamë se mbështetja Zotin Gjellit Gjellalu hu nuk vijen dëshme përpjekjen e njëriut, por se kjo përpjekje nuk është përpjekje e pa regullt, kuturu, e pa synuar, jo, por se Zotin Gjellit Gjellalu hu gjdo përpjekje të qati çdo kuveti i ka caktuar kadër mos prokach kimë bó nga kjo fuqi kaç kimë nxerr prej prej vetes tande andaj e shembolliem kët namaz dhe kët përpikri me namazut Allahu xhel gjele xelaluhu do shiron çrobit yat i lidhur me Zotin 24 orë 24 orë por se kujia ka caktuar namazin Ja ka caktu me masë, në sabat, dyre qatë farës, ndrejk, katër, e kështu me ratë. Kretë kjo, kanë thëndjetartë, argumenton se Zotin nuk do punë pa, pa e fiqiru, pa e mendu, pa e përsiat mirë, qëfar do në për neve Zotin të bare kjove tjala. E njëjtë është puna me agjerimin, me Ramazanin, para të cilit jemi shumë afor nuk në ndanë posë, Një muaj e një javë E lusmi Allahu në gjelë gjelelu gjele, që zotë i unë të bareke Na mundëson me mëri Ramazanin Me shëndet, me iman Dhe të gjithë muslimat këtë i qenë Allahu Tua lecon dhe ti të ndihmon Andaj muaj Ramazanit për shembol Ka vaktin e vetë Së mund të ashtym dhe së mund të afrojm Pra është ajo Ligj i vendosër me zotin të bareke U e të ala Për shembol me dalin e hanës Të re fillon me përfundimin e anës më barënë. Kjo qëfar argumenton, qëfar shenje jep të besimtari, se gjërat janë caktume, gjërat janë të, të caktume. Njëjt është me zeqatin, nuk mund është me dhanë zeqat sa dush dhe kujt dush, po ka, ka e, regula, me gjithë se pasuria e jotja, pasuria e zënginit, por a i cëmurët me vepru në ta qka doje, duhet me prit një vjetë, Më u mbushni sabi, masë të caktuar, pastaj më nxjerr prej ti, ha, masë të caktuar, ekso më radh. Dhe kur t'i jap sinja jap si, si celit, ka vendos Allahu xhuel Gjell xhelaluhu një rastë të caktuar, i ka përmend me cilësi. Kto, kto, kto marrin zekat, të tjerët smarrin zekat dhe nuk mund të pasaniku, më thonë kjo parë ja e me kujt duaj jap. Sinja jap kujt duj të sponsoroz zekatin ekso më radh. Njëti e kemi edhe haxin Nuk mundët njëri ju haqë me bo kur doje, si doje, e asë ku doje. Pra duhet me prit vaktin, duhet me aqëllu ja venit dhe është qabja Zotë i Gjeli Gjelalu hu, ma dje atin në haqë janë disa predetyrave të cilat janë rrëth qabës, si mina, muzdelife, arafat, ekshtëmerad, gjemaratet, kushka bo haqë edin, pa ato zbohat haqë dhe për gjdo shkelje, Varsisht se shfar keshkel prej niveleve dëtyrave ka shpagim, ka shpagim dhe ka diçka qka shpaguhet e kështu me rallë prej, prej gjërave. Kitë këto argumentojnë se feja Allahu Gjellegjelluhu është e plotësuar, e përsosur, ju mjafton njërzve, ju mjafton njërzve. Andaj kër e zbriti Allahu të bare kjo e të anë një fjalë prej fjalëve të ti, disa prej jehudive rezistuanë. Apo thënë se e zunëm ngusht Muhammedin sallallahu wasallam, cile ishte e fjara ishte e fjara allahu te bare ke vëtjara ku zotë i ongjel e gjelalu u qëfarë tha tibianën likur lishejin e zbritëm në kuranin së qarim për gjdo sen ha në të është ilmi i gjdo gjëje dhe jehudi qëfarë tha tha këto ajete do të janë ngushtojna Muhammed A.S. më rrejthin Qëfar i than? Than, a është në Kur'an, kret e ilmi Zotit A është në Kur'an, kret e ilmi Zotit Krejt qka di Zotio në Kur'an Dhe kënuk ish për cëllim me këta jet Por sa ta më ndonin se Po e zojnë gusht Atër qëfar ndodhe Zbriti Gjibrahili dhe i tha Thuju atinve jehudive Gjithë shka shka ju duhet Gjithçka çka ju duhet ju e njerëzve u ka zbrit Allahu te barekeu tealla, por jo gjithçka çka di Allahu e ka zbrit. Prandaj Islami është me fjalë të tjera kemi përmendur se është dëshira e Allahut në tokë, jo dëshira e Allahut në qiejll. Dhe kjo është shumë rëndësishme në për të kuptuar. Gjasë sot me çrregullimin e botë kuptimeve prej rranjes së muslimanëve si shoçëri e organizuar, çfarë ka ndodhur muslimanve leje që ka humë bërëndi leje që ka humë bë sistemi dhe organizimi pa atyre gradualisht u ka ra edhe rjeti i bot kuptimeve të shnosha e cila shumë më më rëndësi ndoshta se sa edhe vetë organizimin nga se organizimin e bjenë bot kuptime dhe jo, jo e kunder ta qëfar ka ndodhë njërëzua ka jësh nga tru e tabela e kuptimeve si ti tekët dikujt kupton si ti tekët E mere me tonë në trunin e vetë, një botë kuptim për fejnë Allahu të bare kjo e tjala. Qikur si Kur'ani dhe suneti Muhammed I.S. janë veqë, si cili banë qka do me to? Jo. E qëfar dhe në djetartë, fjara Islam, fjara La Ilaha Illallah, Muhammed Rasullullah, qëfar dhe më thanë, dhe më thanë, përzirja e dëshirave të Allahut në gjdo të vogre dhe të madhe në jetet e njerëzve. Kjo është definicioni që nuk mundet dikujna Mi i dhanë hapsir me lujt me fejnë Allahu Gjeli Gjelalu E shohim njërës dojnë, islami për qejmë odo Islami jam më kanë njeri mirë Islami jam pach Islami ja është me dhanë lëmosh Më kanë human Më kanë me dhanë sadaka Ekshtë të më ratë Islami jam më mbajtë lidit familjarë Dhe këtë jam pjesët islami, po nuk o islami Këtë pjesë të pjes islami, për nuk është islami ajë Edhe kështu me radhë për definicioneve të njerëzit në basë të krahinave Dhe në basë botë kuptime dhe shkollime dhe qëka i ka njerëzit E qëka islami, qëka islami, qëka është interesant Në studimet e përëndymorve, filozofave të evropianve Qëfar thonë, filozof të evropianve logaritë në Gjermanët Nërësa diplomatë dhe politikanë në atë forë të evropianëve janë francezët pas taj kanë dominu mbi të dy palët bota për te oceanet bota Amerikanëve këta bojnë studime në vazhdushme dhe kjo është një fatke cisa ata vazhdimish bojnë studime gjdo sen e studion gjdo fenomen në egzistencë e studion dhe kjo është prej argumenteve të Allahu në to ku ka than Allahu Gjellel Gjellelu se u rikum ajati fil afaki do të u atëregoj njërzve Jooft edhe dorën dorën atij që s'beson. Çka do t'ju tregoj? Argumentet e mia në tok. Argumentet e mia në tok. Andaj për shemb ata studion çelizën, atomin, neutronin, protonin, studiojnë për shemb ata për shemb kur smundjen e rre, e studiojnë në në, në nivelet më të vogla. Në nivelet më të vogla tani studimohet e fundi çfarë bën, ë po kët çrregullimet e shumta që mundot mi bani smundje. Një virus i vogël se dikat u skuqe, t'i jap drejtim kënej pastaj lakon. Kërë të lakojë e pasaj të të mendonë, thushë që si të tashë zuna, a i praplakonë Nga se u dhejë qëtë nga dikushit cilës të smunësh me, me e kapata, të bare kjo e tjara Qëfar ndohët në studimet e fundi, qëfar kanë thonë, në studimet e shekull 20-21 Kanë thonë kështu Në musliman në botë ka, ka Studime praktike të cilat janë objektive Objektive do më thonë, shkat në tatë dashni Shka në ta, i emi i joti Objektivit dhe më kjo mikrofon Munësh me dash, munësh me dash Objektiv, mur Apo? Ka ndonë, musliman në bot ka Shëshri musliman dhe ka Komunitete Onda janë nbi 1 miliard Musliman që përkacohen në sunnet vetëm Nbi 80 milion janë shia Shia Këto janë objektive o, 1 miliard musliman dhojnë në musliman E përmendëm neve Se si ndohen Mirë po shfarë thonë Vendoja menën studimit të atyre Me gjithë se këtë studim musliman dhe kam bëhë shumë maherët Por se disa për njerëzve Disa për njerëzve Nuk ju dohët taman një meselë Dersa të thoje dëni Por që e mu prej, prej të huajve Apo Qëfar kanë thon? ka thonë? Ka dhonë musliman ka Gjamija ka Ezan i thirët Ekshët me radhë prej studimeve Ka dhonë mirë Por një pik Nuk është e arritur Së është e arritur? Cila është ajo? Islami me bot kuptimin e Muhammedit, sallallahu aleyhi wa sallam, ata nuk thonjë sallallahu aleyhi wa sallam, po nga thejemi, muslimanët, me bot kuptimin e Muhammedit sallallahu aleyhi wa sallam nuk eksiston. Nuk eksiston. Mënira të organizuarit të jetës dhe përzirës e islamit në gjithë të vogër dhe gjithë të madhe në bot tani aktualisht nuk eksiston. Apo? dhe kjo është fatkeci që dykush me të parapri, në botë kuptim dërsa muslimani dhëtë, po jabe jo që e musliman Gjamija Ezani, Ramazani Kurani, jabe jo mizeqat, ekstumeral dhe e kure dëgjën këta, islami muhamdesam nuk është praktik, nuk është i praktikushën, nuk është i praktikushën kemi në botën arabe musliman, sa të dush me miliona 300 milion arab jan 300 milion arab jan ata thonë A këta janë musliman Po nuk janë të e praktiku islamin e Muhammedit Sallallahu a sellem Dikush me thamë po A falen ato falen A gjerojnë A jepin zecat A jepin sadaka Bojnë hajj Legzojnë Kur'an Mësojnë Kur'an Studiojnë Në atje kimi studiu Së smunë të gjallarë Kuj studiojnë Mirë Po pse thonë studimët s'ka Islam Muhammedit Sallallahu a sellem Qëfar e kam përqëllim? Definicionin e vjetër të muslimanëve Se islami është përzirja e Zotit në përmjet zbritjet që ka ka po në gjithë të vogë dhe gjithë të madhe Me dash me e zbërthit, ani këta praktikisht, mundëm e me zbërthit gjithdo fush tjetës Në gjithdo fush tjetës mundëm e zbërthit studimin e të huaj dhe si islami Muhammed i sasëllem nuk eksiston Apo? Njanit mi u përziti në kolet, atle? Atle? Jo Jo Po dhe më dhe në islami, muhamisam nuk është, nuk është e ajë aj. Njani mi dhe në këshyre Allahu Gjellë Gjellële ka pru një lich Në shpijën të anë, kështu kështu mu, këne më të përzije Por që i mu, të azojmë praktikisht Përzije në bura dhe gra Muzika, abo, dasmat Me lojet të larmishme dhe të ndryshme të gjunave që ka banë në përbotën islami Jo vështu, të arabët e të krejtë Me ju përzi që ati A të le Qatë thot Thot hoqo gjami, Islamin gjami Namazin gjami Qfar i bje kjo Se s'le S'ka Islam shpi Nuk ka Islam shpi Muhammed i sallallahu aleyhi sallem I është përzi njërzve në gjithë të voglë dhe gjithë të madhe Githë të voglë dhe gjithë të madhe Zë qatin Muhammed i sallem e, e ka mor në monir obligative Obligative sistem organizativ i ndarjes së pasurisë. Ska të qënd sjish mendon njerëzit si, si dua jap, si dua se jap. Ja ska të gjash ashtu. Nuk ka çështje, por ka thonë, patjetër më thonë, andaj na e përmendom, Ebubakeru Sidiku kur ndroi jet Muhammedi sallallahu alejhi dhe sallam dhe disa prej arabëve, ë, të cilët ë, jetonin në periferi apo ishin fise periferike prej mekas dhe Medinas çfarë th안, i çun letër Ebubakeru Sidiku thonë na zëçat japna. Si Shiko, zëqatë qapna, pare Këtë përzijet dikush të përët Ta di së përzij shumë fel E Muhammed I.S. I zbriti një ajet Hudh min e mualihim Sadakaten Merjau Parët zëqat Pastroj me to në, në përmjet sadakajes Merjau Urdër Dhe Muhammed I.S. Ka posë obligim A i di që ka i bje Obligim Ka shkuj ka than pasanikve me delegat Të ka ardë vakti me than për qësaj pare kaq Kjo Muhamedi së sellim Tani, adon me e këshiku kështodimi përëndimora oj sakt Mi shkuj na njërni për pasanikve Mi don shkuj të ka ardë a fati me than ze qatin A i qatë thot Mësëm hajde kur më këtë pari A do të gjyshtë të thot A bo, nësi hatë mi a thanë Mund të po, më prishë rëndë, eksumator. Po më ia thon në mënyrë detyrueshme. Po mu paskon kim kod Muhamedi sa më ia pasmor ai tha Çka ndodh? 100 mijë arab tha nacionalisht. Nuk e dojm kët lexh. E Abu Bakri Sidik u th ka, nëse nuk e doni kët lexh, nuk e doni fejen. Ato than, "Jo, na fejen e dojna." Çiko kuni i zall, "Jo, na fejen e dojna." Falmi kur dojna falmi, kur dojna axherojna. Me dash me thonë zë qatë në lem mu vet të jabë Kërduhune Qëka ju tha e bubët të rësidiku Të cilin e la Muhammed e samë khalife Zë vendës Zë vendës Tha jo Deri sa të majitë një qatë që ka jakin i thonë Muhammed i Pse? A të rëtha so fejmo kjo Nuk është fejmo kjo nëse ju Më nëvëroni vetë që ka do një të bani A dhe shiko këta s'ka thanë Thanë Islam i Muhammed e samë nuk e gziston Nuk e gziston mu Në kuptimin organizativ të jet Së mund është mjë përzi njërit në gjithë të vogët dhe gjithë të madhe A në tje e shefë se njëriju rritët, zhvillohet, formohet Abo, konstruksionin e ka Ketë jashtë islamit Rikushtot, shumë largë gëgjoh A e, e binë pak mangat? Në shkolla tona Qishë formohet muslimani? Gjalliem dhe gjalliot Dhe ne si gjinerat E prindërëve më të vjetër Po edhe maherët Po edhe një guslavij Po edhe maherët Apo Qysh është formua Në një Na qysh jena formua Apo Qysh jena formua dhe deformua shumëher Ja qysh si jena deformua Cili për neve nuk e kam pas Ligjë Të programit Me mësu në biologji Se njëriju nuk e Nuk ka zot Prej ardi në ka prej Teorisë Se në në ka zbulua Ha Darvini prej majmunit Kedi kënë mësu Apo? Që ka dhe mëdhën s'ka islam? Tanit, ka dhe zoi. S'ka islam dhe më dhe më dhënë. Arsimtarin shkollë të thotë. S'ka, zotë? S'ka, zotë? Njere ka prijarën për mëjmunit. E të një, që ka i bje ka musliman? S'ka, ska islam organizativ si pas studimeve, ndërsa ka musliman? Ja, që ka. Dhe të thotë arsimtari të shkolla i thënë zansit, njërin leja të palavra janë, janë jan, jan gjëra mite të, Se zot ka ekstumeral. e këtu më radh. E kuha muslimani, muslimana kurrat te shtëpia i thot baba, mos e ngocetu. Se do gavim me ka. S'ol rregull gjë. Apo mari shkëncat, se ato janë kanë vonë me studime dhe zbulime praktike, lej këto gjëra. E tani shiko, n'a paraprin ata, i paraprin shumë muslimanë, ato që e studionin feën, i paraprin të tjerë dhe than Islam i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk ekziston. O musliman po. E tani, a e si elmi, islami në mua me samë, që shishkon praktikisht? Ja që shishkon praktikisht. Nuk mundët në shoshirin e muslimanve, dikush ku do koft dikun, me qëfar detyre koft ai, mi alëshu as publik, as tinza, diçka e cila e cënën zotin dhe pengamberin sallallale i sende. Zgudzon? Pse? Pa tërë sush pengameraj. Njëse një pengameraj. Ka drejtë më të sunu këtë dojë Në në, në mezhlisë, që ka të dojë në folnja për ta Apo Njani e ka boni mezhlis Edhe ka qef me fol për Muhammedin së sellet Po dëmë po une, që i si duhe ngoj, këta si duhe se ngoj Kjo fjalë, se banë më ata pengamber E pengamber është Mësë mi hajë diskutua, kjo pengamber Apo Muhammed, Rasulullah, i dërguari I Allahut Apo Mbretrit, mbretrit e kanë kuptu këtë me sellet Nëse mbretrit më heret kanë Ka mbosë ambasador, që të mbosë ambasador, delegat Kure ka qurë një mbrat, një delegat Të një mbrat tjetër, apo të një shtetë tjetër, apo të një qështëri tjetër Dhe ka citu letër Ako drejt ai që ka e ka pranu letërën Më ju vërsullë delegatit Dhe mi thonë këta unë nuk e pranoj Ja Ako drejt mi thonë porrejnë Ska drejt, pëse miru ma që ka e ka qurë Ti unë sa kam xuket lejtë, erë ka çuam mbreti. Ti si dujmi a kthi me të kët shkrujeni tjetër? Ne mund ta unë ja përcjell, mos hanim mirë në vesh me mbretin. Andaj kaçi ndër komtarisht e njohur se delegatët nuk preken. Të dërguar ja them. Dërguar postel. O isprega, çandut ban aty. Ta ka çuaj mbreti. E Allahu u jëlloja çfarë tha. Kjo është dërguar ja? Ku shka punë me këta ka punë me mua? Apo Djegëni një oni rjadot. Ah, unë me Zotin punë mirë i kam. Po ma këto hadithe kush i ka shpik këto? Apo çka janë dosena s'i kuptoj? Këto janë të Muhamedit sallallahu alaihi dhe selamu. Grindja dhe porplasja me Muhamedit sallallahu alaihi dhe selamu është porplasje me Allahun drejt për drejt. Çka ka faja? Allahu xhelali ka thonë. Miroti me Zotin xhel xhelalu. Ande Allahu tebaraka ve teala sfarthan Kur'an. <clears throat> Men Juti e rësule, fekat e ta'a Allah Kusht i bindet Muhammed e sallat e sallem Të dërguarit, ju ka bindë Allahot dhe e kunder ta'a Ha? Va me ja'a s'illaha wa rësule Dhe kusht i kundervijet Allahot dhe të dërguarit Qikon, lidhje, pandashme Ata ne kemi përmenë se Nëse njëri thot e sheduan la, ila, ila, ila, la Dhe nuk thot Muhammed e rësullah Nuk ka i një islamfare Dhe nuk kërë pranu islami asë një grindës Deris atoje u e shedu Enë Muhammeden Resullullah Tani qëfar kanë thonë? Shiko Islami Muhammeden së zellem Nuk e gëziston a musliman ka Dhe shiko, mërë është e mëllë shkollën Abo Mërë është e mëllë zhveshjen Zhveshjen A ka të katë dikush me ndalë zhveshjen A ka të katë dikush me ndalë zhveshjen Me thonë pisot na musliman Të slajnë a mudesh Pse haram Kush? Kush mundet me nalë ta? Së mundet me nalë kërë kush? Apo? Jo në publik, në shpitane. Në shpitane. Apo? Nuk mund është me nëndalë. Andaj një studim që ka e kanë në baje, prap, ata që ka i përmenë në përëndimorët, kanë thonë kështu. 75% nga generata e tretë e migrantëve që ka vinë të enabë me punu, bëhen Evropë janë. Filani, Abdullah i ka shku në Evropë me punu për i dare. Ato e kanë bënë studim, a me pranu, këta më pranuan këta apo s'e pranuan? Ka don prit pak, ta bëna në studim na. Studimi që ju kanë dhënë testi, ka don pranoje. Pse më pranu, e pranua? Kjo mendja na kondryshë. Fëna kondryshë, apo mentalitetin mundin se sikim mendon e kanë kondryshë. Apo pse më me prano më na përzi neve, më na më na turbulloneve rendin të aty na ka don pranoja. Pse më prano? 75% të gjeneratës së tretë nuk njeh as nisi çka ka thon babgjishin. Do të thon, shkon Abdullahi filani në vendet uja, apo në vendet tjera. Ku munohet? Ëh, më majt pak, mos më majtë avoj këso më radh. Në rregull. Djali vet çalon, shkepon ekso më radh. Djalit djalit djali, djali, s'njeh as nisi më. 70% 75% do më thanë të një përve ato më janë kitë tjerë andaj të ishe se nuk ka masi, e diti? diti kanë që një pi është musliman e, e mërmali për do një babgjish këtë pari apo nuk nuk intereson fare e ata me këtë përqindje, me këtë sondash me këtë tesë e ka ndonë, lej lejnë e tinë, e dorojnë atë parin janë një si dyti i tretë janë joni kësu, kësu, kësu ka ndonë Ka ndonë gjërat dam, Shiko shkullimin Shiko publikën Shiko alkoholin A më në me thonë dikush Ska më shëshini muslimal e alkohol Sa të dush ka alkohol Sa të dush pjetrakia A ka moralitet Mos flasim me sëndajë Nëse ja sëndajët gjithmonë janë tryshtuse Se sëndajë i sërrejnë Kaq janë në zanë në moralitet Kaq pjetrakia Kaq ka këtu këtu Këto janë të meru se qka, qka ka Vetëm të na mos flasim botën tjetër Muslazi në botën tjetër Apo Botën arabe Botën arabe Ekshtë të mëra Me të madhe uh, Cenot Allahu dhe pengamberi Unë sallallahu A.S. Në siri Para se me ndodhë kjo Prej uh, luftrave Me përqindje të madhe Sikur muslimani që ja e ka Bismillah Bismillah Elhamdulillah Subhanallah Një përqinjë e madhe e popullit Me e sha Allahun në mënyrë rrugace Ka qenë evidente me të madhe O rok me grujen Allah në ka sha Jotë shame në mënyrë tërthorazit Drejtë për drejtë Drejtë për drejtë Kështu e ka sha drejtë për drejtë Në sëndaje, e në bërë sëndaje E ka në bërë që ka që e shajnë Allahun gjellit gjellalu e, Kjo pika midhe sëndaje Shikon pipytje Miftininë si ka nërë, ka shpytje Qfar dispozitit ka, ka, që ka kje shanë Allahun të barek e vëtjala Qfar dispozitit ka, që kje shanë Muhammed Sallallahu alai sellem Qfar argumenton kjo? Argumenton se studimin që e kam bëha ta Se islami më samë nuk eksiston është sakt A musliman? Shliman ka Apo? Eksumerat Andaj thamë, islami është Përzirja Mojemen ketë, definicion e është këtu Islami i Allahun në tokë është Përzirja e Zotit Në pë në çdo të vogël dhe të madh atë të njerëzve ti ti sa të çohësh sa të çailën shit Allahu përzihet prit anash i ka Allahu joga zvit ajete ajete të martesës të nicaut të shkurorzimit apo ka zvit Allahu jella ajete të të të shtetit kur ka vrasje ka zvit Allahu ajete të trashëgimisë apo ka zvit Allahu ajete dispozita të cilat ti kur e merr merr këto njerë në lexon Kur'anin Nëon e lezon Kur'anin dhe nuk e di kush e ka shkruajtur kët. Kush e ka thon kët? Nuk e di çjo bi Zotit. Postypja e parë e cilat është është një matematikant nga Amerika tek ka pronur Islamin para disa viteve, kët fjalë ka thon. E ka pranuar Islamin, e ka lexuar Kur'anin, jo si jo si Allah e ka thon. Ka domosht të të muslimanë ska besojnë. Kur e ka lexuar Kur'anin, postypja e parë, fjala e parë, çka ka thon? Ka thonë, që që ki autorit, që ti librit, doj ka mu mu përzi ku të marë frim. Doj ka mu mu përzi mu, e, eh, ku të marë frim. Apo, kjo ka qenë përstipja e pa. Nasi musimale, e kena këtë përstipja, jo? A e njën të se Kurani për të përzi e ty, në shdo sen? Apo, avesh në, avesh në gjami. Avesh në gjami. Në gjami leto, se kjo, kjo e fundi të. Për nga mërë a lejë salatë, se më ka thonë hadithë. Jo ja funi çka me të për Islamin te musliman on namazi. Ku të humbet edhe kjo atarsia të kurgjë. Edhe kjo mos me me të kurgjë. Të dhë Ramazani mos me dit më çka jet. Amë Islami Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, i cili përzihet çdo të vogël dhe të madhë, a ekziston te njerëzit? Jo, nuk ekziston. Nuk ekziston. Me faktin, me faktin se ti selem përzihet. Ti nuk e lemu përzihet. A do i thavë? Shkollimi, publiku, shoqëria. Apo Mene përshimu Kamata Sapi njëzve janë përzim me kamat Që i thënë vetës musliman Do shte edhe falë namaz O është një përzim me kamat Kjo kur gja nukas Si të mos në botën përrit një more Vash dhimish ka pytje O gja aban me bleni një shpi me banes Një banes me kamat Se Ti thuj jo Allah u gja e ka ndaluhe Apo s'kena qare Pa edhe kurani s'kena qare bënguhe Një pëjdyave Një pëjdyave Andaj në jetët publike, Në jetët e, e njërzve dhe organizimi të tëre, sondajet dhe testet e të huaj dhe është se Muhammed dhe sëllem nuk është i pari. Nuk është i pari, a ba? Ndërsa musliman të cilat me tekat e veta e kuptojnë fejen, ati ka, ato e shëfë një në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një Kur se, Kur se ka dëgju Kur'anin Kur se ka dëgju Kur'anin Nuk e di shka tefsirin Nuk e di shka janë sahabët Nuk e di shka hadithot Shkrun kjo në qitab shkrun E ku shkrun? Ku cëllin të a jet? Ku shka dhanë ashtu? Cëllin bisahabëve ka komentua ashtu? A ka thane bu anifja jo? A ka thane ima Mahmedi jo? Ima përshafi jo jo? E kësë më rap E sot të muslimant Mi thonë ka thane bu anifja Ligi prajer i në djerpi Kur'anit Ndraje ligjin e jetës Sëndro Qëka argumenton kjo? Argumenton se feja Muhammedi sallallahu aleyhi sallem E cila në definicione në ulemavë është kështu Dëshirat Allahut qielore me zbrit në tok Që i bije njerit mi u përzi kër të more frim Andë e qka tha kjo matematienti tha Qyki shka e ka zbit këtë liper Po më përzi e cdo sen Pasa e tha një fjal tjetër Tha por më interesant se kjo Më interesant se kjo është se qyki qka po do mu më përzi Një fka mirë Ma mirë se une vetëm Me njëf ka emocionët Me njëf ka gzimet Me njëf ka shëtësimet E dika se une tutna E dika se une kam qef me pas pare Du ekonomi të mirë Du mu kanë raha Du familje du... Keti du që do Allahu keti ka përmenë Kur'an Allahu keti ja, ka përmenë se ti e dridhë të zemra Kur ti ki frik Se financa ka mutu destabilizuhe Dhe ka përmenë Kur'an Valene bluenë në këmë La do ju s provon ai uve, bellash ka i bëmi udridh. Apo sa njerish që co do deri në nivelin ndoshta edhe edhe të smundjes, në sa ai e ditse biznesi i ti tij është duke morr hë. Do që mor të postën. Ekso më radh. Sa njerit u të fukarallokut me u pastu gjatut, ti që kanë von disa prej sahabëve dhe tabiunve, me u tud disa njerëz Zotit dhe Xhenemit. Sa i tudën fukarallokut pa llogarihin Xhenet. Disa njërë sa shumë hitu dhe në vukarologit, apo dënë mi asiguru haj, ati një bitë shtatët ja ka me pas haj. A i që li kërion e eman ata. A doj, djetarës përë thanë, se... Islami i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë organizative, në mënyrë shoqërore, në mënyrë që ligji i tij është më i lartë, në mënyrë që fjala e Muhamedit saum është më e respektueshme, në mënyrë që autoriteti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në jetën e njerëzve, në të voglat dhe të mëdhat është i pari, fatkeqësisht dhe mirërisht nuk është E lusme Allahun që Allahun ti ngritë muslimanët Dhe ti vedison ato Dhe ti mbush zemrat tona Dhe trupat ton Dhe shpirta ton me Me fejnë Allahut të bareke Tani Në bështetjen Allahun gjelë gjelalu Puna e njëriut dhe ca kujtina Puna e njëriut dhe ca kujtina Për nga meri jonë sallallahu aleyhi sallim Duk e të regu e rëndësin e punës E përmeni edhe rëthanorin Rëthanorin këtë më dhamë Ku ki me punu? Tëllin ven ki me punu? Me qka ki me punu? Eksumera Për me punu, qka duhet? E para qka duhet? Takat E dyta Ko? Këto digjera I përmeni Muhammed e së sellem Si faktor të mëndrëndësishëm Që e rrujnë punën Ta një mere këtë zingjirë Shikop Muhammed e samëse e ka dritu këtë punë Ka thamë mbështetun Allah Nja Këtë sinimi duhet me thkanë zoti gjelë gjelë E dyta Punoti Angazohuti Ti jepe maksimumin, ti djërshitu, ti lëndohu, e kështu më ra, si që u lëndu Muhammedi sëzëllem, u lëndu në sahabot, e kështu më ra. Apo, që më ndonë një një një pineve, Muhammedi sëzëllem jë kanë thijë dhantë, jë kanë thijë dhantë, a ju kanë asë njeri, mështu pas kanë kuptimi i mesajit Muhammedi sëzëllem, i izbrit përë Allahu i gjele Gjeli Gjelalu, a i kurme një njeri së shvelosë. Kur një etë na vat para pejgamberisë më në njerëz u shfialos. Njërmë më i buçaq e, e, e ka pa njerëzimin. Apo? Pse kanë dhidhomt? Definicionin. Mohem definicionin. Zbritja e dëshirave të Allahut në tokë. Tu dosh mi zbrit dëshirat Allahut në tokë, njerëz kanë rezistuar. Tu rezistoi ja kanë dhidhomt. E kanë dhidhom Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I ka hi shpatën në fytyr. Në fytyr. Amënanse unë edhe ti jemi më të dashur të Allahut se sa Muhammedin sallallahu alaihi wasallam? E kanë prit me vrah në takë Kanë prit me vrah, kur dale e vrah si So koma për taj gare, me vrah për nime, me vrah Dhe kanë janë mundu me vrah Allahu Gjellar ka përminsurën e në falë Li e këtuluk dojnë me të vrah Muhammed Sallallahu aleyhi vësallem Andaj shiko Muhammed së qërbani E rënditi, thamë, bështetën Allahun Punati lëndohu Nuk mu në të dikosh me e ndru këtë list zoti gjeli Gjellar Pas ta i thamë, që ka me punuë Takë, du të me ditë Un nuk, nuk mund me, njerën nuk mund rolin e lopës. Nuk mundet njeri me lut rolin e kalit. Njeri u mbi këto. Mollema, njeri u mbi këto. Njeri nuk mund të bëj po makinë. Makina punon për po njeri. Apo, e tani njeri është mbi gjithta. Njeri është mbi gjithta, materialet janë mbi gjithta. Mbi njeriun vetë Zoti Xhelal Xelal. Njeriu mbi gjithta do të shikojë njeri. Njeri e drejton një anije me tonela të mal flota madhe apo me tonela ta Allah ja ka nshtru detin ni një njeri udhështa ni njeri ka e ka ndërtu ata ni njeri ka e ka mendu e ka planifiku inxhiniero njeri apo mbi njeri no vet zoti xhel xhelalu e kan von dietarë kështu po bo njeri do me luajt rolin e makinës e lopës e këtë kalit Allah u kit universin ja ka thën mbrapsht ja hip në qof andaj sheni njeri se mundot kit mbrapsht shkon pse Zbant, duhet Allah u gjeljala më gënë Më i larti Ta një që ka do të pingamberi A.S. Ma di një që ka njëri më në Bukhariju Nga Abdullah ibn Abbas Radiallahu anëhuma Me, me punë dhe me rëndësi Një tjetër mësejde Rëthana Organizimi Që të më në organizimi? Shikoni që ka të në Sallallahu A.S. Ka të në Sallallahu A.S. Një më të një më gëbunën Fihim a këthirun Minë në nës Dybe gati Sh Ma shtrohon ato. Magbun, dietar kanë dhan Arab Magbun, që çpresha ka përdorur Muhamedsam, i thon kur ti investon dhe hup. Shtipare me një biznes, hup. Sa i thon Magbun apo Magbun, thot Sallallahu alejhi dhe sellem. Shumë njerëzve hupin, falimentojn në dy dy begati. Ja ka dhën Allahu u dhelloi falimenton ato. E para e sehatë. E para? Shëndeti. E dyta el faragh. Koha e lirë Kanë thëmë djetarët E ka shkurtu Me dy fjalë Muhammedi sallallahu alesillem Kret faktorët që ja mundësoj njëriut me punuë Kret faktorët janë që të dyja A lipët për një smutit diqka? I smut me shnet Shlipët Njën ju ka shtrinjë spital Me thonë, ti ta kena ngarku e Me organizu e filan punu Jo përko Së jam dhe mujtën e me majtë vetëm, apo? Shikokjo begatije madhe, shëndeti. Tjetra, koa e lirë. Koa e lirë. Sa njeri ka ko të lirë? Dhe së dimë organizua ta. E dhe thotë, s'po po, delë vakti. Jo, së dimë organizua. Pse i ka dollë Muhammed e së selim vaktit? Pse i ka dollë e bubekrit e othmanit e alijut e plët pisa hapeve? Pse i ka dollë muslimanve ma vonë? Pse i ka dollë vakti pi gjeneratave pak maherët se neve? Sot njënja për problematikave, gjithashtu për uh, hulumtimeve që ka janë ba, është mos organizimi i kohës Abo mos organizimi i kohës Unë e ku mërmej njënë për i djetarëve të muslimaneve, të herëshëm, po ka dhe bashkohor Ka dhe bashkohor Njënë për i djetarëve të herëshën të muslimaneve, që djetarët e muslimaneve kër e kanë studiu këta si fakt Ka thonë kur e ka gjithë kohën ki E ka shuit një liber me sa vëllime, me 800 vëllime 800 vete ka shkut, me dy dur të veta 800 vëllime 800 vëllime, do më than Një librarie mare Vete ka shkut, me dy me dur të veta Dhe djetarë kanë than Ka rrit, do më than Nivelli individual i muslimanve Me shkruj deri në nimi vëllime no, A disa në nimi vëllime Nimi vëllime, njeri pak shakale dzulibare Din se nimi vëllime janë shumë Mi le dzu logaritë është Gjeni Mi ledzu, nimi, që e kanë shkrujt njerëzit e tjerë Ti mi ledzu ato Kutë folënë me ti, duhet pak munalë që Shumë informatë dhe kje Po mi shkrujt vetë, sa duhet mi ledzu Ka thonë janë në pridjetarëve të muslimanve Abdurrahman ibnul Gjozi I kum shkrujt me didur të mija Me didur të mija Dimi vëllime libra Dimi vëllime libra Ndërsa mbi njëzët mi Bi njëzët mi Une i kum ledzu ato I kum lezu vetëm, apo Ebo Hanifja, rahimehullah I ka, sa hatë me i ka bo njëtën e vetë Ka transmituj më mdhehebiju në libërën e ti sier A alemin në belanjën në libërën Gjiganti muslimaneve Ka than Ebo Hanifja njëtën e ti ka bo Ha, di hatë me, apo Njënë dhët, o gjë e kam bo një atë me e këm shkrujt atë Me datë Apo, edhe thotë unën me zemin anë e fiam Gjështot keqen, so, se, e kam bo njëzit Si, si vend i bërlogit E shati do më këshillu, diçka do më kritikohu diçka. Sot katakata so jam me, me dhëpin anëfi. Po mir ba ja kon, fasika. A kon njëri prista ti ç'do të keçë çka ti e bën apo unë e buanivra apo? E nuk shkon kështu. Nuk shkon kështu saj. Su kon ti çish po do. Nuk kon ti çish po do, apo nuk mund është reflekset e hidhrimëve dhe zemrrimëve. Mënje më thon, "A unë më buanivra apo?" E cëndo, ban haramë unë më zemë në anëfi. Ban junaj unë më zemë në anëfi. Ja një sfidë vetëm Vërtetoja ja i edhe me zevinë a në fi Ta vërtetojnë Thot imam dhe hebiju Imam me bo anife i ka bon jetën e ti 7.000 hatme 7.000 hatme Nisa njefti vesh numra 1, 2, 3, 4, 5 7.000 kim u lov Hatme Kuran Me ledhim Me menditim Me studim 7.000 Pa lovë në ke bandi ka një mam rasish që ashtu veqë Okay, Dheri sot pas nimi Minimi e dytëshin jetëtimet ardh Teksti atina Ilmi ati, ilmi imamave Për që ka ardh? Ka ardh me, me organizim të punës A e ka organizu jetën Apo e shumëra Andaj, qikot e tjetarë që, që ka qene erëndzishme Hadithi Muhammed e Samë Shëndeti dhe dhe koha e lirë Shëndeti dhe dhe koha e lirë Andaj, muslimanët Pre pikave që ka duhet me i regullu Cila është Shëndetin dhe koha e lirë Kër jemi të shëndetit, shiko të botasht ka të botë për shëndet. Shiko botasht ka të botë për shëndet. Komplet viti 2020, urrëmullak su me masa e, kujdes, mshelje, karantin, eksumerat. Për që farë me rinjë të botë që ta, mja urujt që nejëtëm. A ka në e madhe kjo? Shume madhe. Shume madhe është. E tjetra, koha e lirë. A e marë më i kështu. Neve në mësherën e po, dëndosh të dojnë me më në mësherën prapë. Elus për allohën që allohën të largonë këtë bela për njërzimit Qëka ndodhë? Na për neve umë qëllëm Mukon si cëllis sinqirt me vetë vetën Je kon i shnosh Kan të këshirë me trujt me zorë Mukon i shnosh Edhe ke posë vakët lirë, apo? Vakët lirë Qa ke pon atë vakët? Qa ke, ke prodhun atë vakëti? Apo? Ka për njërzë që unë i njo Mbotën arabe, djetar Të cilët në kohën e lirë nga një mu Aj, kër i ka posë angazhimët, normal e munu me punu apo me shkrujt e kështu më radhë Ka për i tëre që në muj, në muj, ka rritë me shkrujt 5 libra Libër, komplet e ka shkrujt Më sflasim me ledzue Më sflasim me, me ledzue po, po e mormin atë që ka uni përceli ato Po ka plot për i gjërave Dhe sëtë njësë kanë zbulu dhe kanë në nëmtu e kështu më radhë Në kohën kur e kanë mshel Njani për neve që ka po? Po donë një ari të thotë ojo kit laj mot i kam porcel. Edhe në fund, në fundi prap, prap nuk e di ç'është, apo prap thua valla kjo kjo mësela spidihet apo atë. Pse po ti më paskon me lexj kur'an. E më lejo dhoni libr. E më mësuo diçka. E më konsulto gabimet e tua. E më upendut te Zoti te bare ke u teala. E, e më kshir ku iki ato kusurrat, ku iki të mangëta xorat. Kishe dal pikaranidinës shumë mandrishe, disa çish kanë hi, çasto kanë dal. Apo? Edhe vështë dime që kanë diskutu kur qëjlen qajtorët Kaq, ba shumë Nivelli ma i lartë Kur qëjlen, a kite një informatë Eksumeratë Jo, Muhammed i se më katonë shvizohje shnetën Shvizohje shnetën Sa pre njerëzve Sa pre njerëzve kanë shnetë Kanë kontë lirë Asë gjënë nuk prodhojt Prodhimin nuk ka me prodhuvet të material Oshme prodhu shumë sene Ki e vladë, a ke më sudi qka Ki nipa, a ke më sudi qka A ke uzu di qka Këngu dhe, dhe një emision të mirë, dhe një dokumentar të mirë, ke le gjudhe një tëfsirë, ke le gjudhe një hadit Muhammed s.a.ll. Eksu me rratë. Andaj, besimtari, më shtetat dhe Allahun, punën, e ditësakun dhe tjetra, organizon. E organizimi, organizimi, kanë thonë disa predjetare, ha, është gjyst ma e farës. Kini po njërës ka organizon, abo, Ka që ora e hapë dëqanë, ka që ora e, e, e regullora ta, ka që ora e mshetë. Kë njeri, kë njeri, arrinë shumë ma shumë se sa një njeri cili ka. Shumë ma shumë afci, shumë ma i shkollumë, e kështu me rratë prej afcive, se sa ka mundësimi a shkalu atina, pse s'ka organizim. S'ka organizim, e organizim i njeri tja jarumë ja shumë prej, prej fryteve. Andaj, për nga meri jo në sallallar e sallem, nuk thave të me punu, nuk thave të mua nga zhu, po tha me dit pse, Pse jetë e ba qëta? Andoj shiko zotë i unë të bare kjo e tala që farë ta? Inë në salete, kërët, alelë mininë e kitaben me u kute. Vërtet namazi, për besimtarët, është i shkruajtur me vakte. A më në falë sabahin drek? Do e falin, do se falin eqë. A ba? Por jo, ja, e ka vaktin sabah. Drek, a më në shme falë laksham jo? E ka vaktin drek. Si dojnë? Drek. Me si ditës. A ba? E vuhër. Pasaj v I këndia, gjdo sa në vaktin, në vaktin e vetë. A më në ta është në mujë në regjep me bana Ramazan? Me thënë janë i, o gjë, unë i kam do punë këtë vjene i Ramazani për një me, a më në e bana është zbatë, zbatë, du të me pritë me a Ramazani. Eksu me ratë, andaj, organizimi kohës dhe ruajtja shëndetit dhe planifikimi është prej gjërave të cilat u arujnë muslimanëve frytët warun energji warun takaat na luschia allahun te bareke we taala ç zoti onjele jelal u ti ban musliman te organizohen na khairin ç ço ashelda te në jetën e tyre dhe në ahireten e tyre luschia allahun te bareke we taala ç zoti onjele jelal musliman kude çan allahut te diman yetima te muslimane allahuti mshiron fuqarat çkanorut bonjakut allahuti pasuron dhe ti mbulon e zenginat te muslimane allahuti ban te jemerd luschia allahun te bareke we taala ç zoti onjele jelal u namundson me me bë vepra të mira në këtë muaj të mdhë të zotit te bareke we taala e lusch اللهم تبارك وتعالى جزاوتي وجلاله نمصل مهين رمضان مشندت و ميمان اللهم تبارك وتعالى جزاوتي وجلاله يبارون بها طونا كياكيم الله و اللهنا ابرانوا كيم غواب اللهنا فقولوا لي هذا واستقبل الله لي و لكم فاستقبلوه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين